Як вам відомо, почав Фінджі, чимало сторіч знають про існування вічності. Вони вважають, що основне наше заняття – міжчасова торгівля, і це нам на руку. Крім того, ходять чутки, що ми маємо відвернути катастрофу, яка ніби загрожує людству. Зрозуміло, це всього-навсього забубони, та оскільки ці забубони більш-менш відповідають істині, то й вони нам на руку. Цілі покоління ми живемо відчуттям безпеки й упевненості в завтрашньому дні. «Вам усе зрозуміло?» Харлен кивнув головою. «Невже Фінджі має мене за учня?» – подумав він. Фінджі провадив далі. Однак є речі, про які часів'яни не повинні знати. І насамперед про те, як ми в разі потреби змінюємо реальність. Такі знання можуть призвести до жахливих наслідків. А тому слід завжди викреслювати з реальності будь-які обставини, що сприяли б одержанню часів'янами, інформації про нашу справжню діяльність. Хоч би там як, але час від часу в тому або тому сторіччі з'являються небажані повір'я щодо вічності. Вони зароджуються переважно серед правлячих кіл, тобто в тих групах людей, що найчастіше заходять з нами у контакт і водночас відіграють важливу роль у формуванні так званої громадської думки. Фінджі зробив паузу, немов чекав від Харла на запитань або коментарів. Та Харлан уперто мовчав. Відтоді, як близько року тому, року тому, ми здійснили зміну реальності 433-486, серійний номер F2, вів далі Фінджі, з'явилися ознаки подібного, небажаного для нас повір'я. Я проаналізував обставини, що породили його, дійшов певних висновків і подав свої рекомендації раді часів. Однак рада часів відхилила їх, мотивуючи тим, що вони ґрунтуються на малоймовірних даних. Рада наполягає на тому, щоб підтвердити мої рекомендації прямим спостереженням. Це надто делікатна справа, і тому я попросив доручити її саме вам. і з цієї ж причини обчислювач Твісел погодився задовольнити моє прохання. Тоді я вирішив знайти аристократку, яка б жадала працювати у вічності. Я знайшов її, зробив своєю секретаркою і працював з нею в тісному контакті, аби пересвідчитися, чи підходить вона для нашої мети». «В тісному контакті, точно сказано», – подумав Харлон. Його гнів був спрямований не так проти жінки, як проти самого Фінджі. «Вона підходить нам з усіх поглядів», – провадив далі Фінджі. «Ми її негайно повернемо в час». Поселившись у її домі, «Ви матимете нагоду вивчати життя людей її кола. Тепер ви розумієте, для чого я взяв її сюди на роботу і чому хочу, щоб ви пожили в неї?» «Я вас чудово розумію, запевняю вас», відповів Харлан, не приховуючи іронії. «Отже, ви приймаєте мою пропозицію?» Коли Харлан вийшов з кабінету, його поймало палке бажання дати обчислювачеві бій. Фінджі не вдасться обхитрувати його». Він не дозволить пошити себе в дурні. І звичайно, передчуття майбутнього поєдинку, твердий намір перехитрувати фінджі, пояснювали те радісне збудження, яке охопило його, коли він подумав про наступну подорож у 482. Тільки це, а не щось інше.